«Значить, скринька таки є?» Клавдія огром'як замовкла і втупилася в стилю. А тоді глухим голосом промовила. «Поклич мені, Марину!» «Ви мені не відповіли! Історія про золото, правда чи це брехня собача?» «Ти, здається, збирався кудись іти? з притиском промовила стара. І Максим зрозумів, що розмова закінчена. Микола Трохимович підійшов до все ще ображеного смаля і з безнадією в голосі мовив. «Нічого не знаю. Вона нічого не бачила. Ви смієтеся? Та ця тітка все бачить. Навіть те, чого нема. Каже, що не бачила». «А тому, Максима Анатолійовичу, Оперативник зробив багатозначну паузу. «Що? Що тому?» Може, ви скажете, що це я викрав тещу?» Макс раптом усміхнувся від геніальної думки, яка прийшла йому до голови. «У мене, Микола Трахимовичу, між іншим, є алібі. Дуже надійне алібі!» «Яке ще алібі?» Було видно, що ця Максова заява застала оперативника несподівано. «Я не міг викрасти Клавдію Беронівну, бо...» «Саме зустрічався з вами!» «Щоправда, у мене немає свідків, аби це підтвердити!» «Заткнися! Мені треба подумати!» Оперативник довгим затуманеним поглядом ще раз обдивився вулицю Маяковського, поглянув на незворушну постать Еми Павлівни і невідомо для чого обійшов довкола своїх «жигулів». Максим також задумався. Та й було про що. Вчора ввечері, коли він утомлений, повернувся до хати з мішком людських кісток, знайдених на подвір'ї, то застав Марину в істериці. Заплакана жінка довго не хотіла нічого говорити і навіть дала Максові ляпаса. Іншого разу він би відлупцював Марину за таку неймовірну зухвалість. Але вигляд у дружини був Занадто кепський. Її била пропасниця. Виявляється, стара відьма відкрила доньці таємницю її народження. Оце-то так, роздратовано бубонів над бідолашною жінкою Смаль. Виходить, що я власноруч відніс дорогого тестя на смітник у турбинці, га? «Ну й сімейка у вас! Ну й кодло! Я завжди знав, що ви чортові вилубки! Може, підеш і розкажеш товаришам, що твій батенько Фріц?» Макс довго не міг заспокоїтися. «Чому вона досі не сидить, га? Чому її не посадили за грати?» то вони кляті до нормальних людей чіпляються, стежать за кожним кроком, а вбивці не бачать. То ли кричала крізь сльози Максова жінка. Та яка між ними різниця? Ти знаєш, що я тільки-но відкопав іще одного покійника. І не де-небудь, а в нас на подвір'ї. Вони порішили войцеха, Поляка, ну, польського фотографа. Що на це скажеш? Бліда, як стіна Марина, здавалася, і не здивувалася цій новині. Дивилася в підлогу і ламала собі пальці. «Про скриньку не казала?» – запитав Макс, коли дружина трохи заспокоїлася. «Не казала. То й не треба. Ця історія вже мені в починках сидить. А ти, щоб знала, про Гюнтера Вольфа нікому. Інакше тобі смерть». Я завтра піду й віддам їм останки войцеха, твою дорогу матінку заберуть, і ти ще мені сама за це подякуєш. Я нарешті провітрю хату, Марино. Почекайте, почекайте. Емма Павлівна бігла до них через дорогу, кумедно розмахуючи куцими товстенькими руками. Почекайте, зіпнула ротом і спинилася перед Миколою Трохимовичем, який уже збирався знову йти до Максової хати. – Я знаю, я знаю, як це сталося, я все зрозуміла. – Ви про Клавдію Маронівну? – здивовано запитав оперативник. – Ого, про неї! – Але я нічого вам не скажу, поки ви не пообіцяєте мені. – Що вам пообіцяти? – роздратовано запитав Микола Трохимович що арештуєте їх. Оцього? Ема Павліна тицнула пальцем у бік Макса, котрий, як не дивно, зовсім не звернув уваги на сусідку. Він же задушить мене, коли ви підете. Ви тільки з вулиці, а він до мене. Я ж вам кажу. Потім Клавку. Її теж треба ізолювати. Ви ще не знаєте, що то за людина. Ні, вона не людина, вона... Я вас арештую! Вас! Емі Павлівні відняло ноги. Але Микола Трохимович турботливо підтримав її за талією і